Розділ 4. А наше африканське свято тим часом тривало. Коли прибулі леді запитали, з якого приводу свято, то ми вирішили не втаємничувати їх, особливо в наші маленькі археологічні радості, а сказали, що святкуємо Різдво. Вони з радістю погодилися, хоча до Різдва залишався мінімум іще тиждень, але їм настільки набрид піст, який їх примушували тримати в місії, та які жінки не люблять свята, нехай навіть такі скромні. Хоча Єлен сказала, що до теперішнього Різдва ще не один тиждень, а майже три, але я не хотів із нею сперечатись, у цих нью-йоркців все не як у людей». Джебс узагалі заявив, що, скоріше за все, ніякого Різдва немає і не було, і все це казки та брехня. Але мене було не провести, я вже точно знав, що Різдво є, або принаймні було. Воно для мене також реальне, як святковий стіл із індичкою, пудингом, шоколадними зайцями та подарунками вранці в чобітках над каміном. Єдине, чого я не міг зрозуміти, чому для деяких Новий рік є більш важливим святом, ніж Різдво. Наприклад, та ж Єлен розповідала, що у них у Росії всі старання господинь проломити їжу і столи спрямовані саме до Нового року, а на Різдво, яке, напевно, через свою неправильну християнську любов переставили після Нового року, вони доїдають те, що залишилося, ну, а якщо не вистачає, то готують недоварену пшеницю, називаючи її при цьому «кут'я». Ну, Росія – дика країна, в якій правлять ведмеді. Хоча он у китайців зовсім пізні запалювання. Джим говорив, що до них Новий рік взагалі в лютому доходить, і то постійно в різні дні. Як вони знають, коли до свята готуватися? Хоча що їм так готуватися? У них і так щодня на обід рис. Але так у них хоча б був час із нього тортики з індичкою виліпити. А чи є у них різдвований, взагалі не признаються. Але боги з ними, з китайцями і з їх нещасними мільярдами населення. Кому вони цікаві? Мені – ні. Мені цікаво, чому деякі люди вважають Новий рік головнішим Різдва. Ви ж не святкуєте Новий місяць або Новий тиждень і тим більше Новий день. Хоча, згадую, був якось у того ж дядька недовгий період, коли він святкував щодня Новий день. До нього якраз дуже несподівано, але як найучасніше приїхав старий родич із Кентукі. Дядько ніколи його до цього не бачив, і тому так за ним насумувався за все своє життя, що не відпускав його зі свого будинку і обіймів майже два тижні, протягом яких вони вели святкування не тільки нового дня, але поступово деградували до святкування кожної нової години. Не знаю, куди ще частіше можна було відкорковувати пляшки і яких нових святкових поділів часу дістався б дядько зі своїм уже нерадісним тоді, чи то дівером сестри тітчиного чоловіка, чи то свекором двоюрідного племінника батькового брата. Але тут повернулося чергової поїздки по святих місцях богомільна тітонька Джинджер. Вона швидко припинила цей тривалий, за словами сусідів, п'яний дебош, який дядько, хай нерозбірливо, але все ж таки намагався подати у вигляді творчого симпозіуму. Відвлажному кентукському родичу було вчинено коротке, але глибоке дізнання на предмет його Петряння у генологічних гілках, коренях, стовбурах і дуплах родини Джонсонів, за результатами якого цього представника тютюнового штату, що не набрав жодного балу, було названо самозванцем і за 24 секунди виставлено за двері з усіма своїми півтори валізами речей. Бо на інші півтори валізи той мав необережність зіграти з дядьком у віст. Буквально через чверть години бідолашного мадрівника з Кентукі було радісно знайдено своїми щасливими родичами із сімейства Девіс, які живуть на протилежному боці вулиці і трохи навскоси. Про це ще через чверть все тієї ж години тітонці Джинджер повідомила через огорожу заднього двору сусідка, додавши, що дядько міг би і раніше випустити бідолагу на свободу, якби він хоч раз за цей час вибрався на вулицю і глянув на будь-який паркан, де він неодмінно помітив би оголошення про розчук із обіцяною винагородою за будь-яку інформацію про місце знаходження жертви, ну або хоча б якихось її цінних і розпізнаваних органів. Щоправда, в людині, променисто усміхненій з кожного паркану і стовпа нашого міста, було вкрай важко впізнати того зарослого та неохайного типа, якого півгодини тому тіненька спустила з нашого ганку. Дядько згодом дуже шкодував про згаяну винагороду, яка могла б хоч частково відшкодувати непоправну шкоду, завдану двотижневою пиятикою в магазинному складу. Бо самими дядьковими вибаченнями, що сильно одевольвували протягом останніх 40 років спільного життя, тітонька Джинджер уже не задовольнялася. Думку самого родича з Кентукі з приводу подій, що відбулися – і знатися не вдалося у зв'язку з тим, що як тільки він трохи відійшов та почав знову впізнавати людей і відрізняти їх від чертів, у відсутності яких його весь тиждень дружно заповняла вся родина Девіс, його було негайно відправлено назад додому в закритому фургоні під покровом темряви. Причому маршрут відступу було прокладено так, щоб він ніякій мірі не міг пройти повз будинок дядька або місць його можливого перебування. Та бог із ними з дядьком його святом Нового дня. Зараз він далеко, а в нас ніч, світять зірки, горить багаття, ми доїдаємо персики, п'ємо спирт і ми святкуємо Різдво. Що мені гріє душу, маленька гілочка щастя в Божій книзі, і настрій хороший, і всі кругом чудові люди, навіть Джепс, який уже починав обмацувати вбрання Ельзи не тільки очима. Коли фляга консервні банки спорожніли, а животи наповнились, надійшла черга головної страви. Я дістав біблію, черниці як по команді вирівнялись, отчого чого на права грудь вислизнула з лівої руки Джепса, і обидві сестри завмерли в першій позиції сидячи. «Вільно», – сказав я їм, – «сьогодні обійдемося без вечірньої молитви». Я розкрив книгу на потрібній сторінці, вийняв чарівну гілочку і почав крутити не менш чарівну цигарку. Черниці, побачивши, що це була помилкова тривога, розслабилися, коло сили було відновлено і запалена папірозка, поступово зменшуючись, почала свою неквапливу подорож по заблукалих душах проти годинникової стрілки. На четвертому колі – Паперуска видихалася, ми ще більше розслабилися, відносини ще більш потеплішили і навіть почали злегка підігріватися з одного боку. Джебс взявся за другу грудь Ельзи, а я поступово напідсідав до Єлен. Так що наші коліна один раз стикнулись, але вона трохи відсунулася. «Непогано», – подумав я, – «мені цих сексуальних вражень вистачить на деякий час». Але зупинятись я не збирався і знову по мікронах почав зміщуватися в потрібний бік. Джима наші статеві кружляння мало цікавили, він дивився в зоряне небо, наче бачив його вперше. Єлена теж, щоправда, постійно дивилася в небо, періодично кидаючи погляди на Джима і відсуваючись від мене до нього. Ой, зірка впала. Глибоким голосом прогуділа Ельза, тим самим маючи привід вирватися з обіймів Джепса й оговтатися. Це не зірка, а метеор, голосом екскурсовода з планетарією поправив Джим. Дивно. У грудні. А. звичним голосом людини, що нічого не розуміє, глибокодумно прорекла Ельза. А ти розумний? це прозвучало вже як образа, і було помітно, що вона пішла в наступ на Джима, але він ніколи не звертав на такі речі уваги, і зазвичай із його кривдниками розправлявся я. Просто читаю багато. Так? Це вже Єлен відкрила другий фронт. Я негайно за це вхопився. Так, Джиммі, знаєш, який у нас розумний, майже такий же як я сильний. Я підвів руку, зігнув її і напружив біцепс, виставляючи його на показ. Вийшло досить ефектно, хоча і недооцінено присутніми, темно, напевно, було. «І про зірки все знаєш?» – запитала Єлен, розвернувшись і намагаючись заглянути Джиму в вічі, аби не бути враженою розміром моїх м'язів. «І про все, я ж сказав! Я не втрачав надії напружив другу руку все з тим же успіхом. «Як цікаво!» – знову сказала Єлен. «Щось у її голосі мені не сподобалось, і я опустив руки». «А що це за яскрава зірка?» – Ельза вказала кудись Єлен за спину. Всі, крім мене, узирнулись, і в Ельзі з'явилася нарешті можливість вивільнитися з-під занадто братської опіки Джепса та встати. «Це не зірка, це планета, Венера!» – продовжував мудрувати Джим. «А ось там Марс!» Решта не видно неозброєним оком. «А якщо в приціл подивитися?» – запитала Ельза. Джевс засміявся, чи то просто так, чи то зі злості за перервані пестищі. Незрозуміло, хоча всім було ясно, що дивитися в приціл гвинтівки на зірки пуття мало, якщо тільки він не оптичний. «Тут прицілом не обійдешся, тут потрібен телескоп». Як завжди спокійно, ніби розмовляє з дітьми, відповів Джим. «Мій удома залишився, а то я б вам показав цю красу». «Ну, я думаю, що ти так зможеш показати нам усю свою красу». Ельза почала наближатися до Джима найрозв'язнішою ходою зі свого нью-йоркського, та й не тільки минулого, проводячи паралельно-вендетівські дії по відношенню до Джевса, та й просто позиціонуючи себе центральною фігурою вечора». Джимі ніяк не відреагував на її демарш і продовжував дивитися вгору. Прийшовши в порожнечу, Ельза розвернулась і потупола на своє місце миритись. А я тільки зараз зрозумів, що так багато слів поспіль у спілкуванні з малознайомими людьми я чую від Джима тільки в шостому класі. Тоді до нас у школу прийшов новий учитель. І з необережності, а може і з легкої руки своїх нових колег інтриганів, які не попередили новенького, що у нас навчається такий хлопчик як Джим Гаррісон, ледве урок почався, як новенький відразу ж почав робити Джиму зауваження за те, що той не слухає вчителя, а читає на уроці якусь книгу хоча навіть не читає, а, мабуть, просто розглядає картинки, тому що читати з такою швидкістю, з якою він гортає сторінки, неможливо. Джим ніяк не відреагував на його зауваження, він просто не міг собі припустити, що хтось може звертатися до нього під час уроку і тим більше вчитель. Коли ж молодий і до цього пам'ятного в його житті уроку і ще не до кінця досвідчений викладач підійшов до Джима і взяв його книгу, той підвів нарешті навчителя свій погляд. «Це підручник з термодинаміки для третіх курсів технічних коледжів. Ти можеш скільки завгодно його дивитись, але ти не знайдеш тут порнолистівок, якщо, звичайно, їх тут не сховав твій батько». Самогубець засміявся історичним сміхом своєму останньому жарту, обертаючись при цьому до класу в пошуках підтримки, але відповіддю йому була тільки мертва тиша і дзижчання мухи «Я його читав» Своїм звичайним спокійним голосом, яким він зазвичай розмовляє з ідіотами та хом'ячками, сказав Джим «На уроці?» Так. Як же ти при цьому збирався слухати вчителя, отримувати знання, так би мовити? Цього разу божевільний учитель уже не шукав підтримки в класі, а спробував просвердлити поглядом лоб Джима. Які знання? Складалося враження, що Джим просто зводить його з розуму, але я то насправді знав, що Джим в цю хвилину абсолютно щиро здивований. Нові, нові, нові потрібні, знання, потрібні знання, за якими діти й приходять, приходять до школи. «Не буду вам нагадувати, дорогі моєму серцю, вісімнадцять читачів, що в суперечці програє той, хто першим починає кричати». «Я їх і отримую!» Джим відповідав так, як ніби кричали зовсім не на нього. «Ви мені заважаєте!» І лагідно простягнув руку за своєю книгою. «Но це вже нахабство!» Вчитель перестав кипіти і перейшов у стадію шипіння та сопіння. Клас тим часом потихеньку робив ставки. Ставили на те, що новачок вибіжить із класу ще до дзвінка, або на те, що він не зможе встати зі стільця до кінця уроку. На перемогу самого вчителя ставки не приймалися. «Зараз же до дошки і розповідай про те, про що я щойно говорив». «А що за предмет?» – запитав, підводячись зі свого місця Джим. «Що? Що за предмет? Ти не знаєш?» Опонент втрачав залишки терпіння та слини. Ні. Біологія у нас сьогодні. А не... не... Вчитель спробував швидко прочитати напис на обкладинці книги, але не зміг. Очі були залиті кров'ю. А тема? Походження. Життя на землі. Ось тут наша вражина помилився, тому що він іще на початку року повісив на дошці плакат із якимись грибами. А я хай не такий розумний, як Джимі, але все ж таки в змозі відрізнити гриби від негрибів. А тим часом Джим вийшов до дошки.